و زال جبال کله چرنا سویرات بوتلی شی د خپل زاینا وایدا العشار کله د لاسو میاشتو بلاربی اوخه اوخه عطلاتو دا سی پری خو دشی مالکړو سره پروانه یو قیمتي شهره راکسن چې زمون ستاسو په وخت میغا یا, پا یا پارامي قیمتي غوا د لاسو میاشتو بلاربی لنګانته لګ وختي نو مالکی دیر خیال ساتی و چه کلا مالکی پخپل زان شی و ای پریده اوخی پریده میخی اغواغانی زوز پخپل زانی ما دم را و ای ذا العشارو کلا چه دلسو میاش تبلار بی اوخی اغط فیلات پری خودشی و ای ذا الوخوشو کلا چه زناور حشرت راجمک ریشی ابادایتا ساختا سی لیو جپری راسی یریگی لی انسان خوال نرازی او چه کلا مصیبت راشی لن بیا که دلاله و شرمخان از سوی از مرغای بیا سوی لاباده تنازی خواه اوله سخته ای کنا و ایده البحارو سجی رات او کلا چه دریابونا دکره شی و ایده لفوسو سوی سو جات او کلا چه نفسونا یوزای کریشی روخ دا بدن سر یوزای شی و ایده الموعودتو سو دا جوانده خاقی کریشی پا بارکی تپوسو شی عربو بخبولی جوانده لونخا قولی بی ای دن من قتلد بکم جرم توجلی شیوی و ای او کلچ عمالنامی لشی رد کلاو کریشی و ای دا سماو کشی طاد کلچ دا اسمانونا سرمن لر کریشی و ای دا الجحیم و سعیرد او کلچ دوزاق بل کریشی و ایدال جنتو ازل فد او کلچی جنت نزدیک ریشی رو جواب سده علمت ما نفسو ما اخدورت پوی مشیعری او نفسو ما غطا اخدورت چه ورته حاضر شوه ده نیو سو پی ما سره اولی دیوه فلا داسه ندا او قسموز قسم خرم مل خلنسی پا غستورو کو مخیزی نو چه خپل رنه او که نو بیا پد شی الجواری پاغستورو غستورو چه تلون که دی الکلس اغاستوری چه داخلی دون که دی پا خپل زیلو که واللائلی قسم خرم پشپا اذا عصحصا کلا چشپا شاکی و صفح قسم خرم پا سبا اذا تنفسا کلا چه دا سبا ساواخ لی مانا سبا رو خیجی را ټول پسګه واریوه الاو یقینا القران لا قول رسول كريم خامخ پیغام ده راول شوی خبره ده دا غا رالي کلی شوی فرشتي كريمن چه عزتمن ده ده زي قوتل خاون ده ده طاقت جبرائيل عليه السلام طاقت او مرتبه ده ده چا سرا عند ذل عرش پنځ د خاوند د تاختو مګینن مرتبي ولدا مفاعل خبره منل شي فم امين التا امانتګردا و ما صاحبكم ان د ستا سودا مرګره محمد صلی الله علیه و سلم په سفر او په کې بمجنون لیوانه ولا قدر ااهو یقینا لدل محمد صلی الله علیه و جبرائیل علیه السلام نرا مل افق المبين باغا قالوا ده اسمانو وما هو نذدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الغیب فبیان ده قران او دو وحی بtwin شمکیا قول کے وما هو نذدا قران بقول شیطان الرجیم وینا او خبرت شیطان رتلی شیوی نار کرے جے قران دا صفت تھے فاین تذهب انت عشرت زید قراننا انه هو نذدا قران إلا ذكر मगर په نوسيته للعالمين ده لپاره انسانانو او لپارهادو لمن شاء عمل كن دا غچاله لپاره چې کولی ستاسو نه ان يستقيما زال برابر اول دا په قران استقامت ادري دو ته وي ادريږي به ال هغه چې په روان شي په قران عقيده او عمل ساتي وما تشاؤونا تاسو اراده نه کوي دا څو نو ان يشاء الله مگر دا چې غوړي الله رب العالمین پالونکي ده تمام مخلوقات ته سوره تکویر دالا په فضل احسان باندې اخلاص شو او ورپسې سوره انفطار 82 نمبر سورته او دا راوږې انفطار سوره تکویر پسې ده فل نزول کې ناغا چی په سنخول کې سورہ تکویر په نزول کې 107 الوداع سورته 80 د سورته داو صدہ خالور کې 38 کې نا نزور کې اه 72 دې دا 72 دا نزول 72 دې بعد نا بعد نا زیاد ته دا و پانچ نمبریات تا دی سورت کی برازی رابط او خلاصه د قبل سرا سلور خبري دي علتا دولس خبری وی او دلته سلور کی راغن دی خلاصه پینز خبری بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا امداد دنم دا الله چی آمی او خاصی میرا بانائی کون کے دے شروک او پا سورت الانفطار کی إذا السماء وكالك أسماننا الفطورات سرشي وإذا القبور وإذا الكواكب وكالك ستوري انتصارت رو دوليگي التوى خلشي ادلتوى رو دوليگي وإذا البحار وكالك دريابنا فوجرات وبايولشي بو سرت اس پردشی خبرو ډواله را پورته شي جواب یې زده علمت نفسو پوې بشهاریه او نفسو ما پاګي عمل قدمت چې د مخکلي ګليدي د زانه او اخرته او رسته پرې خودي د زانه راته ولخبل عمل پته ولګي یا ایه انسانو او بنی ادمه ما غرکه ششزده چې دوککړې ته بی ربی کا پرستا الکریمی چی سخی زادتے اللہ زی اگر رب خلق کا چی پیدا کرے فسواکا نو اگر تا برابر کرے فادلکا نو اگر تا نیخ قد والا جو کرے فی ای سور تل پا کم شکل کی ما شاہا چی اگر اختو ربک رکبک تیجو کرے کالا بل تکا زیبونہ بلکہ تاسو درخ جنکوئی بد دینه جزا او سزا د قیامت لرا و وان علیکم یقینن دی پتاسو لحافزینا خامخاساتل کی فرشتي کرامن عزتمندی کاتبینا غیلیکون کی دی استاسو عملو لرا یعلمون غیپوی کی ما پاغا کار تفعلون کی تاسو کوی اولی تاسرای کنا بشارت ان الابرا را یقینن کار خلق لفی نعیمی الخامقا پنیامتونو کی بئی و این الفجارا یقیناً نافرمانی کون کی خلق لفی جحیمی الخامقاوی با پدوزاق کی یس لونها ورنونوزی با دوزاق تا یوم الدین پا غروز دا بدلی و ما هم ندی دیعنا دا غینا بغائبین پتی دون کی و ما ادراکا سشده چه تی خبر کرده ما یوم الدین سلوشانده دا غروزی دا بدلی فم بیاه ما ادراکا سشیز پوی کرده تاله را ما یومدین یسده روزده انسده لوشان داغر وزیده بدلی دا داول سورت تا پا پانی نمبر یاد کی یوم پا غرز لا تملیکو اختیار بنه لری لبسون یوم لبس لسنی لبسین پا نفس لرا شیعان دهیشی والامرو واقع اختیار یوم ازین پا دغرز لله یوازی دالله ده نبل جا سا اختیار پا دا غرز نشتے سوره انففار دا احسان بان اخلاق شو اور پسی سوره مپاقفی فین دے دا سوره مپاقفی فین پا ترطیب کی نمبر سورت او اور پنزول کی دا چیسی نمبر سورت تے رستو دا سوره عن کبوتنا سورت کی ترغیب دے ترغیب اللہ ورکئی ستا نیکو اعمالو تا اور ربت دا ما قبل سرا زجر دی علتا زجرو انسانت تالچا دو ککڑی دا دو ککڑی دے پربان دی ندل تا ترغیب ورکئی ایمان تاقا ایمان تا ترغیب ورکئی او خلاصې پښپګو خبرو کړه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پلوم د الله چا مې وخاصه مې ربانه کونه دے وسوره متطفین کې وایلن تبایدا للمطففین دا هغه خلق د پاران چې کماول کې دي مالونه د خلق لرا الذين دا هغه خلق اذ التالو کله چې غ په کوي حال <سؤال> الناسې <سؤال> د خلکوونه ځانلهشياخلی یاستوفون دای پواخلی کالو هم کله چې دای په کوې خلکو لرا او زنو هم یا تول کوې خلکو لرا ی خیرونلو دی کمون کې اغی لله یغلو آیا د غمان ل کويله یظلو غمان ل کوي او لاکه دغه عمل کوون کې خلک اللهم <سؤال> مبعوثون پا دی خبر چی دی بجوان دی کولشی لیو من عزوی مین پا غروز لویا یو ما یقوم الناسو پا کمرت شدری کی و خلق لی رب دل عالمین رب د مخلوقات تا کل لا چھری ان کتاب الفجار یقیناً عمل دا گنانگارو لفی سجین خامکا پسجین کې بھئی دو میز مکلان دی مفسرین لکی لا سجين دي فدك بعملنا مي او روحنا لا ده كافرانوي وما ادراكا سشيس بو يكره تالرا ما سجين كسره سجين كتاب مرقوم لاهو كتاب ده لكله شوه يلزايد آغا كتاب لكله شوه ده ويلون تبايدا يوم ازل پا دغرز نلمكذبين آخل کدران شدره كده الذين آغا یکذبونا چه درخ جلوالے کئی بیومی دین وزید بدلے لرا وما یکذبو درخ جلوالے نکئی بیہیر وزید بدلے لرا الا کلو موتا دن مگر هر اغاکاس چه د حد نتیریدون کئی اسی مل دیر گنا کون کئی انا تتلا علیه کلچل استرشی پدو آیاتنا حکمنا سمنگا خالد وی اساطیر داغول کليشي قصيده زړو خل کو دي کلا دا سي ندا بل رانا بلک زنگرا اوس ته دي علا قلوبهم پسړونو دتای ما هغی تارونو کانو یکسبول شجي دای داغی کول کی کلا یقینا انهم یقینا دایبا عرب بهند خپل ربنا یوم اذن پداګرز لمحجوبون فى پرده دا كشي دي سرى والله ملاقات نكي ثم إلا هم بيا يقنان دي لسوال الجحيم خامكا ورنوزي ورنو بدو زاختا ثم يقالو بيا بورتويلشي هذا الذي دا آغر وزده كنتم چويتاسو بهي غيلراتو كذبون دروجن كونكي كلا يقنان إلا كتاب الأبراري يقنان عملنا ما دخو كونكو لا في علين خامقا ويفع علين كي لوما اسمان د پاسه مقام دي وما ادراكا شي شي خبر کړه تالرا ما عليون چسه د شاند عليون کتاب مرقوم نو کتاب لیکل شوی دي يا زيد کتاب لیکل شوی دي يشهد المقربون نا حاضر کیبدي تا خلق چې الله تعالی ذکر کړي شوی ان العابه <سؤال> یقین نکان خلک ل <سؤال> ن اییل خاامقا پهنیمتتونو کېي على اارائ کې پهپلګنو به نستې ی ظورون یوبلطبګوري تاریو طبپیژې کېجوه په مخو دای کې نفرتن نیم تا زږ د متتونو دس کا ناس کوړ شراب خالز مخ من چې پاغی به مهور ڈیڈا او بوجا با داغیوی این ڈیڈا کلیشی بوجا کلیشی بایی بور با پی لگی دلی خیتامو ہو گڑن داغی میسکو مشک تی خیتامو ہو ڈیڈی او بوجی داغی مسکو مشک تی وفی ذالکاو پدینی آمتونو کی فلیتنافس سیالی دیو کی علمو تنافسون اغا ومزاجوهو گردند ده, ده شرابو من تسنیم ان ده تسنیم چینین بای تسنیم صده عائنان چین ده یشربو سکی با بیهاد آگی چینین المقربون آخلک چی اللہ تنیز دیکری شوی دی بیا یارا اناللدینا یقنان آغا خلک اجرمو چی اگئی جرمون کری دی کالو اگئی مناللدینا آملو دا آغا قل کو سرا چی ایمان یتحکون خندابی ورپوری کولا و ایزا مرو کلوچی تیری بهم پا دی یتغامزون ندی بور تسترگیوالی و ایزا او کلوچی دی واپس شو الی آلی پلکورو تدا کافران قلقلبو واپس کی دل با فکیهی الخوشانا و ایزا را اوهم کلوچی دی کافر اولی دل دامو منانا قالو کافر إن هؤلاء يقنان دا خلق مسلمانان لا ضالوا الخامقا خطاك دولك دا لاري دا بلارا و دا مورنا سمع لارنا خطا دي كفر شرطة سمع لاروي اللاوي وما أنسلو نديرا لقلشي دا كافر عليهم فمؤمنانو حافظين ساتولك فليوما ننرزي الذين آغا خلق امنوجی مان راوڑې دې من الكفار د کافرانو پوریبا یضحکون خاندي على الارائکی دا مومنان بناستی پپاګ فالنګلو باندې ینظروا ضرور تبقوری هل سو بل کفارو آیا ورکرې شو بدل کافرانو تا ما قالوا يفعلون داوی چودې کول کی په دنیا کې مومنان پورې <coughs> سورة الانشقاق سورة الانشقاق داپت ترتیب کی چوراسی نمبر سورت رستو دا سورت المتففینا او تریاسی نمبر سورت رستو دا انفطارنا دعواء د سوره الانشقاق مساله اثبات قیامت تے. او ترغيب ورکول کول دي نیکو اعمال اوتا ماكي صورت کې ترغيب و نیکو اعمال اوتا ان دلته هم ترغيب ور کوي نیکو اعمال اوتا خلاصه مشتمل فصلورو خبر بسم الله الرحمن الرحيم خاص تم د دنم د الله چه او خاصی میرا بانای کون که شروع که پسور این شقاق قی ایده السماعو کلچ اسمانونا انشق قد اوچوی و او وگی خیده لی ربی ها حکم دک پدر رب تا و حق قد او دا وقی خدلور للایق تی اسمانونا دا اللہ خوری تا وگی چې کله کل بایدر چې چی وچو و ایزا الارضو کلچ ازمکا مدت راک کنیشی بیلکو در سبا موارشی و حلقت غرزی ماغا فیا چی دی پا دیزمکا کی و تخلت او دازان خالی کی و ازینت وگیخ دی لربی ها حکم دخپد ربتا و حققت او دا وکی خدر والا لائق تی یا ایوها الانسانو اے بنی آدمان انکا کادحون یقینا تخو کسب کونکے إلى ربك اكلن کې خپل رب تا کټحان پکا سب کولو سرا فمولاقي هه تمه مخ کې الله سرا انسان دنیا کې ما کا سب لته دا کړي کا سب دسته دي د حلال او د ناروا اوستا خو حل تمه کا سبګر پیدا کړي د ایمان کا سب بقا دي اعمال صالحو کا سب بقا دي كفر شرك کا سب بنکه او کديو کو مالا سرمخا مخکر گیرو فا اما من اوتیا هرچیا خلق تی چه کتابه عمل نامداغو بیمینی په خلاص داغو کسا بکره و فرشتو لیکو فصوفیو حاسبو زرد چه حساب با سروشی حسابا یسیرا حساب اصانو وین قلبو بگر زیده ایلا احلی ایخ پلو مرگروتا ما سورل قوشح لکڑه شوی و اما من ارچی آغا خلق تی او تیه کتابهو چی ورکلشی عمل نامد آغا ورا اضواری رستو دشاد دنا گس لاز بی پا خیطا که ورکلشی اغتا بووزی ادھائی غالی دنیا که دیه ارول گر زیدو نا دا غا چل بی فصوفا یدعو زرد برا بلی سوبرن هلاکات لرا مر پر کار دے چبل شوے ویسل اور نو ذبا اسرایا بلکڑی شی ورتا ولی و انه یقینن دے کان او فی الی فخل مرقرو کوروا لو کی دنیا کی مسورن خوشال کله خوشال کله شی و <اللن> ال یخه چې چری بې و پاس نه شي ب داې نه ده ان رب یقین ر د کا د بی په د بسرالی دونکې فلا داې نه ده اسماد د قیمت تپاره شواه د او قل مو د قسم خوم ب شفې پاغسورښ د معخوااب لا پهځای نه د ټیک او قسم خورم پهشپه وما پاغې وساقا یدیش پیرا جمع گری دی خپل ځان کې ورځ په ټول وبرنی اده دشپا کې چې کوم شی زونه آرام کوي لو دا ټولم آرام نی خوريږي والقمری قسم کوم پس پوم مای اذا تاسقا کله چې دا پورا شي د خپل حال نه نراه کیږي نراه کیږي اله پورا شي پسوارله سما ان بیا په شپه را سما تین له سما شي بیا نراه کیږي د دې د حالات گواډي پسو لا ترکبن نا خامخات تاسو بس واری گئی طبقان پا یو حالات عن طبقین پس دا بالحالات نا اول ماجروم بی بیاز وانگی شوی بیارو رو دا زیموارای خان شوی انو بیاز پینگیر شوی نکتا تا دا اقپل حالات ال نوی چکم پل روانه لکه سنگ چه دا سرخی پزای تیکاو ندا د ندا تیکاو سپومبای ندا تیکاو دا تول تا تا پزبان حال سرا دا خبره در کئی گوری روانی کم پلا نو قبرتا برزختا نو محشرتا انو اللہ صلی اللہ مخام اختی گی یا با دی لار دی دوزا کوی یا با دی جنتی ایتون در تدا چل خی کنا فما لهم سشوی دی خلق رالا خلق رالا لا یؤمنون چی دی ایمان نراری و ایدا قرآن ایمال قرآنو کل په دای قرآن لا یستیدون دی سجدن کئی بلی اللذین کفروا بلکی ک چه اغیی کفر کرده یو کذیبون درو جن کئی قیامت لرا والله آلمو اللا خفوئیگی بیما پاغی یو عون چې دی پدی اخپلو زرونو کې جمع کئی فباشیرهم خبر کدی لرا زیر ورکا دی ته خبر کا بی عذاب العلیمی پا عذاب درناک سرا عذاب درناک ولو ورکا چه داسی عقیدہ و عمل ساتی هاں خخلق بکشتی اغیی تا مخ کی یراوا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَغْرَا عَلَک چې ایمان راوړل او عاملوا الصالحات او کارونه کوي کارونه موافق د سنت لَهُمْ أَجْرٌ أَغِيرَ سَوَابُ داسې ثواب غیر ممنون چې نه ختمې دوالل مخکې سوره انشقاق لور پسې سوره بروج ده په ترتیب کې 50 پیزم اتیاهم نمبر سورته او په نزول کی 7 نمبر 27 نمبر سورته رست سورہ شمسنا داواله سورته تخفیف دنیاوی د دنیا یاري الله ور کوي ماکه سورته کی دنیاوی وو نو دلتا ماکه سورته کی یارا وا نو اوم دلتا بیا دنیاوی یارا دا او بیان پکې د نه خبرو دے بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله را سي الله چ عام او خاص مه ربانا ايګي شروع کو په سورې قسم دې پسمانونو او گواډي اسمانونا ذاتل بروج دا سي اسمانونا چ خواندان دستورودي وليا مل موعود او قسم دې او گواډا اگر واس چې داغي له سکول شي وشاهدن او گواده او قسم ده پا اغا تماشگیر و مشهودین او گواده اغا قسان چه اغای تا تماشا کوله شی چه سوک ننداره که اینو دیم گواده او چه تا چه ننداره کوله شی اغا هم گوادی قتلات تبادی که شی پس گوادی وی چه تاسو بجوندی کوله شی پا قیامات که قتلات تبادی شی اصحاب الاخدودی خاندان دا کندونو اناری د وورو ذاتل وقودی چې خواندلم بودی ازهم کوم وخت یو دغه خلک تماشگیر علیها په واګه داغه عودن کې ناستن کی وهم او دی علا ما پاګه کارونه پاګه کارونو یا چې دای کول بالمؤمنین د مؤمنانو سره شهود نندار کونکيو مؤمنانو لکه دونه کنس تیو د ووري ډکړی وګه ته وما نقمو او دیعیب و جرم نگنو منوم دا دقا مومنانو نا الا مگر دا خبره ان یؤمنو چه اغی ایمان راو رو بالله پا اللہ العزیز الحمیدو چه زوره رو استایلشو زادتے بس دا جرمو نو ورته و غرزول اللذی اغا اللہ دهو ملکو سماواتی رب باچه ایدات مانونو دا والارد دزمکو والله على كل شيء شهيد الله پارشیز گوا ده ان الذين بشك خلق فتن المؤمنون مؤمنینا جمسیبتون رسای مومنان و صلوتا والمؤمنات مومنان و خذتا ثم لم يتوبوا ابيا غي توبه و لباس د دې مصیبتون نا پاسو ولهم عذاب جهنم اغي د دوزاخ ته ولهم عذاب الحريق ا و غي عذاب سوزون کې دا یراوا ویکي بشارته او زيره ان الذين امنوا يقينا اغا خلق كريم دراو دي وا من الصالحات او كارول کي موافق د سنات لهما غيره جنات الباغ لدي تجري چي بيغي من تحتها لاندو لاندو له دغه نا الانار ولي غالك الفوز الكبير داو کامیاب غټا دا اِنَّا بَطْشَةَ رَبِّ اِنَّا بَطْشَةَ رَبِّكَ لَا شَدِيدَو یقیناً نیول در رفستہ ساختی اِنَّهُ یقیناً در رفستہ هو یبدئو اغا اول پیدایش کرده و یعیدو او دوباره پیدایش پکائی ترغیب توبیتا وَهُوَ الْقَظُورُ دغه الله بخل کده الودود او غمین کول کده على عرش مالک د تاخته المجيد او بزرگ ذاته فعال کول کده لما هر اغا کار لرا یرید او چې هغه اراده او کی هل عطا کا تخیفی دنیوی نمونا یقینا د تاطا حدیث الجلود خبر د فوجلو فرعون د فرعون و ثمود الف جنا سوق فرعون و سموديون بل اللغين كفروا بلك عقلك چې کافران دي في تكذيب و ملوت دي پدروجن کولو کې والله الله من ورائهم غير كافر دهینا محيط راګرول کې دي ترغيب ورکه قرآن تا بل داسنده دا هو دا قرآن قرآن لوستل شي بده مجيدن دلوې مرتبی خواندې فی لوح فی لوح لکه شوه دې پاغه تختای کې محفوظ چې ساتل شوی را د شیطانانو دوړنه دو د ناس لګول نه دا سي تختای ده چې الله ساتلی ده پاغه کې قران کریم دې سورې برج دالا په فضل احسان سره اخلاص شو ورپسې سورې طارق ته 86 نمبر سورته پتارتیبکی او په نزول کې دا 33 نمبر سورته نا 33 دی 34 نمبر سورته بلد پسې ده تاسو یو ٹھیک کړئ او داوا په آیات کی راضی غالبا 2 نمبر آیات کې ما کی سره ربد التا عذابو نو دی صورت کې هم عذاب ذکر کای چالرا مجرمانو لرب خلاصہ دو خبرې دی گواهه گواهان ذکر کای بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله او م او قاسم ربالای کون کړي شروع کو پسوره طارق کې والسماء گوادی اسماننا ودفارقی او گواد اغدش پیرات لنکے وما ادراکا سشیز پوئکره تالرا مدفارقو جسد اغدش پیرات لنکے ان نجم و ساقیبو اغستور دے زلیدونکے و سوریکا انکے ان کلو لفسن ندے حریو لما علیہا مگر دے پدے نفسو حافظن ساتھ لانده خلق را گیر کرده او آس اسطور امراضی پا خلقو دارنگ پا اللہ پار چابانی ساتون که ده فالیان لوریل انسانو او دی گوری بنی آدم پا سوچا و فکر ممم خلق چه دسل پیدا شوه ده خلقا پیدا کرده شوه ده ممم این دوبو نا دا سیوبو دافقین چه توبو انتی دی یا خرجو راوزی دوبو ممم این سل بی پامین پمیند شاد ناری نکی و ترائی بیو پمیند پختو او چنجکو در زنانکی اینه یقیناً اللہ علا رجعه پا واپسای دادی بنی آدم دوبارا لقادرون خامقا طاقت لرون کردی اما پا کمرا دی واپس کئی یو ما پا اگر از تو بلست را ایرو چه کارا بچی تول رازونا. رازونا با اگر کارا چی خواه بِالْقُوَّتِ السَّطَاقَاتِ وَلَا نَاصِرِينَ او نو سو کې اندات کوون کې چا دې مجرم لرا والسماء او جواز اسمان ذات الرجعي چې خاوند واپسای دي خاوند باران دي والارض او شاهد زمګه ذات السدعي چې خاوند دې چا ودلو دا زرغني کوونو دا پسو انه يقلن دا, دا, دا لقول الفصل ان هو يقينا نداء قيامته لا قول الخمخا وينادى فصل يقيني اي ګدروغ نشته وما هو نداء قيامته بالحزن يټوكي انهم يقينا يكيدون جنون جوړاي ستا مبارکه پیغمبر قائد چلون جوړون واكيدون زم تدبيركم قائدن په تدبير کول وسه سماه محلت ورکا خلق ہوتا چه انکار که ان کی دی توحید او قرآن و قیامت لا امحلهم محلت ورطور کا اووائیدن لگا چه دنیا دا جوان دے سوره الف فارقو دا اللہ پفض احسان سرا دا خلاس شو دا اللہ پفض احسان خلاس شو ورپسی سورة الالا نمبر سورت تے اور پر نزول کی 8 نمبر صورت تے دے صور تکویر نا پس دعویٰ لتوحید پک ذکر دا اور ترغیب ورکی قرآن پاک تا بے رغبتی دے دنیا نا ورکی پدے صورت کی مخ کی صورت کی او فرمائل چے اللہ پارشیس ساتھ ان کے دے نا فرمائی چے اللہ دے ہر پیدا کون کے دے بسم الله الرحمن الرحیم خاص به امداد جنم د الله چعام او خاصه ربانا ای کون کده شروع کو پسوره اعلی کی سبح باقی بیان تا اس میں د کا جنم در خپل اعلی جوجد ذات تے الذی اغذات خلاقات پیدا کڑے دیاری او شی فسوال برابر کڑے دیاری او شی والذی اغذات قدراتي اندا ذكره دياري وشي فهدا نولاري ورتقو دلدا دجوان تيرولو والذي اغزات اخرج المرعا شا اغرا استدى زيونة دسارولو دسارو فجعله د غيلر غثاء التور غثاء رزرزال احوات تور سنقرئو کا هم قالو ستلكومن پتا ايه پیغمبر فلا تنساتي इल्ला बाशा मगर هغه چغوالي الله الله انه يقینا الله يعلم الجهر ويغطي وا ما يغفي يخفا چې څوک پټای یا پټيږي والو يسر کا آسان آسان کړو مونږ تا تا سانتیال پیغمبر مندرتا سالول کو تساليو ور کوي کو د اِن نَفَاتِ ذِكْرَا کَ فَائِدَهَ رَسَهِ کول کَوْ لَا قُرَانْ او کَنَ رَسَهِ یو اِن ذِكْرَ او بلی پری خودو تو بیان کوا برابر خو بردک خلق تی فائدہ اخلی او کَنَاخلی سَيَزَگْ کَرُو زرده چی پنبو اخلی مَنِي اَخْشَاغَ سُوكِ يَرِيگِ دَ اللَّهَ نَا وَيَتَ او داډه کيده دا قران د عمل او دا قديز دا کولونه الاشقى غبط باخته الذي غبط باخته يسلاج ورنوزي با النار الكبرى غور غټا ثم لا يموتو بیا با غنبړي کې فيها پد غور کې ولا يحيوا نبجوندې پشان د ژوندو دا نه چی مړبشي ما کوي نه پمړي کې اوستوي بیا با نه ژوندې کې مطلب د جمړيګي بنا ژونديب هو ژوند به د ژوندونی قد ابل حال یقینا کامیاب يا ابدي منه رسوک تزکا جزال پاک و ذکر او یاد کلم د خپل رب پس الله منزه وک الله اکبر یو جو منزه وک بل ترون الحیات دنیا بلک تاسو خورکوی ژوند دنیا تزہیب برغبتي د دنیا نه اور رغبت اخرت تا والاخرت واخرت خیرلغرد و ابقا و همیشه ده دا بیان به کم ز ایمومی ان دا بیانو لفی الصحف الاولا خامقا په کتابولو مبالو کړي دا نه چا کتابونو صحف ابراہیم و موسی دا کتابونو الله ورکړيو موسی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تا صحف ابراہیم کا کتابونه دا ابراہیم علیہ السلام او وا موسی او د موسی علیہ السلام سوره اعلی دالا په فضل احسان خلاص ورپسې سوره غاشیه 88 نمبر سوره په ترتیب کې او په نزول کې 68 نمبر سوره ته رستو زاریاتنا 68 زاریاتنا داوې تخويف ته او بشارت ته ما کې صورت کې ترغيب قرآن تا نو دلته هم ترغيب د قرآني کریم تا خلاصې 15 خبري دي بسم الله الرحمن الرحيم خاص په انداب د نوم د الله چې عامه او خاصه مهربانه ايتونه کړي شروعو کو او سورت الغاشيه کې هل اتاکا ايرغله دې تا آئر آغل تا حديث الغاشيه خبر دا پټول کې رواځي چې خلک به مصیبتونو کې پټ کړې وجوه الزلیما كونبا يومئذن پټاغ رواځي خاشعات الزلیل بي عاملات الكاركون کې بي ناسبات الاستد استو ما نه بي با نارنورتا حاميتن ګرم ګرمتا تسقا سکول بشي پداي من عين عليا دا چې ني ډېرې لا لهم نبای دیل را توامل قرآکو الا من دوریعو مگر دمرا گوڑی دوریعو یا بوٹه ده از غیدارو فز مکا خوریگی او تریخته چی شی نی نو عرب ور تا او چی اوچی نو عرب ور تا دوریعو این دو زکانو قرآک پزو قومو دوریعی خوا لا یسمنو سر بول باندې کئي ولا يغني و نبلري کئي مل جوع لوګي لرا وړاي سره خوراک سره کئي عزت يار شم منشم او دیم دای چې زم ما لوګا ختم دا خلکو د پارا یارد اخرت وا او اوس بشارت او زهره ور کئي وجوه سلمہ قنبا يوم اذن پتہ غره نعمت ترتازئي حال دوجد خپل عمل نبا عبادیتن خوشا لکی دونکی کل عمل مکرو دنیا کے نو خوشا لوئی فی جلنتن عالیتن وی با پجنتن اوچاتوکی لا تسمعو فی آ نابوری جنتنوکی لا غیتن بفیدی خبرہ فی آوی با جنتنوکی آئینن چینہ جھاریتن بایدنکی فی آوی سرورن پالنگونا مرفوعاتون پرتکلی شوی اجاز اجاد بی برا و اکوابون او گلاسون بی موضوعاتون پکتار کی خودلی شوی و نمارکو او درائی بی مصفوفا غرولی شوی و منمارکو بالختون بی مصفوفا غرولی شوی و او درائیو قالیلون بی مبسوس سال وان مارق او بالغتنا او گدیلای بی مسفوفا په قطار کې خدلی شي وي وزرادیو او ترایو قاللون بی مبسوسا غړول شي سوال سواد را لې چې کاټ دنګ دندې دن ته بخیجه څنګه اذورې ګلاسونه بچارته اذورې بالغتونه بچارته او اذورې قاللون او ډیرا درای بچارته الله و چرت په اوخ سورشه او څو ورتا درپای را لګا نه سووي ورتا له ورته وای کنه نو په خوانه زماله کې اوخ به کې نو بچا لوي تخ جو کړي او په سورشه بیا بوچک شو او ولای انزورونا اي داینو ګوري ال ال ابلي اوخته كيفه قلقته څنګه دنګ پیدا کړي شوه دي وسرلی پته نه کوي کينه ندرتي دنګ پالنګ تبو چتګي دی په بټن کړه و الى السماي دای وي دوره ګلاسونه بچرته اي دای نګوري اسبالو تا کایفار وفعت څنګه پورته کړي شي ويدي دی. اوبدي کې ناستوري توي دي سوراجي و الى الجبال دای وي دتکیګالي دا به دوره چرته دای نګوري غرلو تا کایفانوسباد څنګه اوډرولي شي ويدي غاريب چې سړې ګټ تر ډډه و کړه مدا چې بالغ ته وډډه وای عدورا قالينو درای به جرتي والى الارض ايديلو غورزم گتا تایف صطحت سرنګ غړول شيرا دا کسې قالينو درای بيلو فذکر و پیغمبره بیان کړه قرانو انما انت مذکرن یقینا تخوي بیان كونګه قرانو لست عليهم نيط pady بمصائرن دروغا مقرر چ سماي به من تولى مگر راستو کی ڈڑو کی وکفر انکارو کی تخویب فیعذبوه عذاب اور کہ یغتا اللہ اللہ العذاب الاکبر عذاب غلط اس بعد قیامت ان الینا یقینا منتا یا بہم واپس دے دای دے ثم بیا ان علینا یقینا دیما حسابہم حساب کلدای سرا دا بوسبه کومه ته دنیا کې سکړې دی وې سوره الغاشیه د الله احسان سره ختم شو آر بصی سوره الفجر ده 89 9 8 نمبر سورت ته او په نزول کې 10 نمبر سورت ته رستو ده سوره لایل نو الله اهانت د دنیا د مینی بیانې سپاکواله د دنیا د مینی ماقبل سره بیرغبتی وا ربد ماقبل سره بیرغبتی د دنیا نه ندل ته اهانت بیانې د مینی د دنیا خبرې پکې امور پکې پینځې دي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم الله چه او و خاصی کوي بانای کئی شروع کو پسور فجر کی والفجری قسم دی پسبا هر سبا ایا سبا دا اختر و لیالن عشرین او قسم دی پا غشپو لسو رزو الحجی دی میاشتی لسلن بنشپی و شفعی والوطری او قسم دی پجوتو پتاکو جو شه برابر تقسیمېږي دوي چې تقسیمای نو په دو تقسیمېږي سلور چې تقسیمای په سلورو تقسیمې هغه ترتا کو ته چې برابر نه تقسیمېږي لکه درې چې په دوه تقسیمای نو سینه تقسیمې باندې خبره پويږي مرا تلصده دا منځونه سدواره کاتې دي س سلوره کاتې دي س درې رکاتې یاده حج کارونه ستاک رازی او سجف رازی یا دا حج زیونا ستاک رازی او سجف رازی یا هر تاک او جف دو او دا رنگی یو یا دری دا تول اللہ گوا کئی واللہی او گوا دا شپا ازا یسر کلچ دا روالا شی حل فی ذالکا دا بس گوا دی شخام پورتا کول شی هل فی ذالکا یقیناً شتے پا دی تیر شوق شیزنو کی قسمون سو گن لیزی حجرن چې آغا کستے فائدہ دا چه خاون دا عقل دے علم ترا آیتا لگو ری کائی ففال ربو کا سرنگی کار کردستا رب بیعادن دا آدیانو سرا ارم چه ارمو ذات العمادی خاوندان دستنو دنگ دنگو اللتی اغا لم یخلق چنه دې پیدا کړی شی مصلواد أغي غون تکي فیل بلاد په وطنونو کې و سموداو سموديان او الذين أغا جابو چې أغي توګلې اسوخرا گاټولرا بلوا دي پلمول دو غرونو کې و فرعون فرعون ذل اوتات خاوند له احقر او میقلو الذين أغا خلق تو أغا چې سرکشي کړي وا فیل بلاد په وطنونو کې فاکثروا أغي زیاد کړي فی ها پده ملکی الفصاداروانی لرا فصوبارا توی کو علیہم پا غی ربکاستارب سوطو عذاب دلاء او کورد عذاب ان ربکا بشکستارب لب المرسوا دو خامخا دے پا مرچا کی فا اما الانسانو هرچی بلی آدم دے ازا مبتلا ہو کلچی ازمی خوکی دو دو سوک رب بہو دو, دو از مه کیف اکربه عزت من کی دل دلرا وانا عامه و یماتنا ولا ورفی فیقولوا دعبا یا دبوئی ربی رب زعما عزت عزت من کړه مالرا